Eta txalde honetan gurekin dugu, joanez, etxebarria barri arra txalde hon? Ba parte hon? Argazki solas haritzeko ordua, eta bon, ez tuttuzte argazki estetikaz harituko garenik gaur, ez dakit duzu, baina e, argazki proiektu bat haipatu nahi zinuena. Uh, selfiak egiten dituenak uh, emazte batek zelfiak egiten dituenak eh? zergatik hautatu autatu duzu jau ez egia hor din ez dela egia ez dela estetika aipagei aztehuntan zentako uh, haitatu dudan jakitez, haudela anti-selfi amoratu bat nizala ez ez da egia bena bon, egia zelfiak uh... Modan diela huaiko telefona modernoekin eta eztiela jaboenetan edo gehienetan interes mikoik, eh? Es que Aldi guntan, uh, enegatiaekin nustenka, mena <risa> <gülüyor> segidan ez abatzeko edo ez diakusteko. Ez hasteko segir, hoi segir, ez sare sozialetan uh, partekatzeko katzeko, hoi segir, hoi segir. Bai, morden bakizu, ez dira initz ez zu bezalakoak, eh? zelfiak egiten dituztenak eta asare sozialetan partekatzen dituztenak ez dakit estetik... Est estatistika batzu badiren hortaz, baina nortzaz andan bat badira eta gehiengo bat ere. Abai, eh? Niemu da eta nurbaitik altatzen dut argazki zartzia, bena ez ez ditu ni hauke egiten hola. Hmm. Eta ez ditu duan okunprenitu nula besua ezagertu eta ez ditu holako makila ordina <laughs> Bago, bon, bena nur baitek, pertsona batek piumen duguntan asmatu du zelfia entako, eh, zerbait oso oso interesgarri, oso mesio azkar bat iganazteko, eta da, eta eh, udela, bon, ez berri, bena bai aktualitatean, eh, karrikako erasoetaz, eh, ez dute garen babesteko, ez babesten joren bidez, bena sadhatzeko bai, eh, mazte gazte horrek hartzen ditu karrikan, Uh, Gizabat edo bestez, era sotzen edo, edo nula erran uh, zerbait erraiten jenek, Ego Aldean erraiten da piropo egitia, um, horako ohar egiten joienek jenek, mm. ebe elkitzen du telefona eta argazki hartzen ditu, eta <coughs> hor horbaliagarri bilhakatzen di sare sozialak, zen eta Instagram kuntu bat sortzu du, eta hoietan metatzen di argazki guziak eta hau bon, dela bon, alde batetik hoi deja ideia izi gari interesgarri duizait, eta hau dela e, emazte horrek beti berbuia du argazki guzietan, eta gizonak duizia zunbait kontent bezala gertzia, zer gaiten zunien uh, gente habuen egiten dila zelfie egiteko kostuma edo hitura bat dila. ebe zunbait gizon harri bada bat e, irriño batekin aga idia argazkietan, bena neskaen bilak saljatzen du uh, behaintako be haintako estela batego era ergingarria eta uste dut, uh, inpaktu azkarreko argazkiak jena azkenin eta eta azpimarratuen hainina kronika juntatzen bereziki eh uh, bai zelfien eta bai Bye. esare sozialen eh uh, ia bilpena kasio juntan eh uh, asmatu dila zerbait berri eta eta oso azkar ne utez mm. zakita dostienese nekiena nik ikusi nideksen ta sta berri uh, Hoi e, e, bi licentsare sozialetan dila zutakit haste edo hilabetez zunbait, bena uanoego guanian eta nahi nean hunatekarri. Ba, ez da berri relatiboa da, eh? ireilekoa da, beraz. Ez da ere, zela ama bosturtekoa. <gülüyor> ba, Zare sozialetan hoi dinosaurioen aroa da, hoa Bai, egia da. Bai, nik ere ikusi nuen, eta da, fe, egoera imaginatzen nuen, sustut. Ba, egoera korrik dituzu gizonak aldiguziz, baduzu zahar bat, autobatean, eh, randiona eh, botazazu, irriño bat, eta pixkat segitu zuen tipobatek berazotoz, beste batek e, zer egan dio nahi nauzu musukatu eta, eta horita tagero neskak bere telefona ateratzen du bere burua e, argazkitan emaiten du eta gizona gibelean jakinean emaiten du zelfia hartzen duela zekitegoera hori, hori ere nintzen nola nola kudeatzen zuen horakotan e, Ebe ez dakit, nik uste jasteko de behar dela usahia eta bai eta indar, jale, hoi egiteko zen eta hoi egiten dien gizonak e, erasotzaile dia berez, fefrogatzen dien jola neska batengana zuitez, eta, eta uste dut potentzialki e, bortzitze bai izaten holako holakoak egiten duten gizonak ustez e, hoi eta ikanit hurinago zuiteko presliateke bai, nik uste, eta horrein hasteko bai hausardia behar eta hola, nik pentsatzenian e, gizon nizan heinetik e, ze eh, kolpea izan behar den Geo zen eta hor hageidia irriño batekin eta mm. uh, deuze, eginez, deuze gaisto eginez palie bezala, bena Geo uh, ukendian edapena jarri garria izan da, ez dakit zumat bizta uh, ukenditian uh, neska horren kuntiak edo argazki bakoitzak, bena segur Geo ohartu dela interneten ziela eta hor ene ustez hor du kolpea azkarra emaiten uh, emazte gazte horrek uh, Hala, momentian beian, uh, estu deuze... Faudela, fa, auzardiaan behar da bai, ben abon, momentean estu egiten, estu... Nula erran, estu plaza publikuan txalhatzen edo, hola, mena, geo egiten dina. Mm. Uh, horrek badu efekto, gibela apenaekin uh, jiten den efekto bat, eta neustez horrek uh, gizontzun baitengan gan, gutienez... Uh, burmuin minimo bat bat jenen gan, ustez eragin azkarra ikendu. Mm, zenta, ega da, irudiak berak, uh, bai, erakusten duen neskaren hogei uh, urteko uh, neska gazte bat da, bera aurpegia, beraz beti ber, aurpegi xerioa emaiten du, eta giblean gizunak irriñoarekin, jestuakiten eta bar, eta, bon, irudia uh, ulertzeko, bera, bon, ikusten duzu, ulertzen duzu, badera zerbait ez doan, neska ez da irrizari gibleko gizuna, irrizari da, kontent, edo, eto, agur bat egiten du, eta gero horrez gain gehitzen duen ba, traolari zen, eta hori da ere uh, xare sozialen uh, tresna bat, traolak mesua, beraz uh, Dear Cat Colors deitzen da, uh, lehen ezan Piripoak, nola hartena egoaldean? Piropo Piropo, Piropo E, kat kolertz da gatu, oio, gatu, gatua deitzea edo lako zerbait, azkenean hori da arzolert durri, bai, karikako jazartzailea e, edo zuri, e, zuri mintzonaiz, eta azkenean azpian maiten du zer pasaden amar minutuz segitu nahu tipo horrek, eta gero e, geraiten zidan, e, etorri nahi duzun ere etxera, eta bala, esaldi simple batez, irudiak bere indarguzia ere hartzen du, ez da irudia bakarrik, badira biak. Egia, egia, egia, egia, batean nila ipatibena, egia bat jela oharrak eta bon, nahiz ingles ez uh, posible da ingles dia, ez dian, ba, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, eh, bai, ba, egia, tekstuak badila indarra, eta gehoazpimakatuna hinean, ebai, uh, denek badigula... Fendenek, edo sakelako telefono erdi moderno bat badugun denek, badugu eh, arma bat eskietan azkenin txalhaketak egiteko, ezagut, ezaguna zen eh, mugimentu sozialetan, eta hola badia urtezun bait, garatzen ari dela argazki eta bideoak eh, eh, nula hartu eh, poliziaen erasoen txalhatzeko, edo beste, eh, huaikuan hunek egiten diana da irudiaen haintzinean sarten dela eta horrek emaiten deioen ustez uh, indar bikoitza uh, agei behita erasotzailea eta erasotuik dena berrak gazkian deus ez bezala salbi haik emaiten deioela zentzu ikaragahia eta eta sal handia eta eta denek badugu utres nahoi, denek edo gehienek badugu utres nahoi isakolan eta eta uste dut bide bat zabaltu dila eta, eta interesgarri dela azken uh, astetan izan den bezala tra hola ipatzen behitzu nin, hoi, uh, hi giltza hitz giltz hoik uh, twitteren eta beste baliatzen jenak izan da balanztan edo holako zunbait uh, be hoik guziak tresnak di asal haketa entako eta, eta interesgarri da jola bide berri bat zabaltzen delaik sare sozialak uh, usi bilhakatzen behitia hyunzkeia edo zentzu gabeko gaizak hedatzeko tresna e behor jolako uh, gaizek jakusten da egiazko jabilpen interesgarri, politiko, sozial bat ikaitena jaldela. Eta mm. hor, gainera, bazkenean ba egunero gertatzen da hori, eh? karriketan, eh, neskabati oar egitea, bon, be, denek eh, entzunak ditugu olakoak, edo autobatek segitzen zitu eh, tarteluzze batean, edo labur batean, eta bon, izan dira olakoak, eta beti anonimotasunean gelditzen diren erasoak dira ere, hor, den egia da, Ba, Trezna horren bidez, ba, anonimo horiek edo anonimotasun horiek, osoki publiko eta edatuak bilakatzen dira munduan zehar. Eta bai, beste hori hartzun bat, biltzen nute eraso horiek. Eta ba, pixka bat taso horretatik ateratzen direnak ere berdin, hori, hori esker. Bai, bai, bai, ba, tasare sozialak important da, neuzte zola baliatzea azken... Egun hauetan uh, hasida da uzi bat uh, Iruñan, uh, San Ferminetan izan zen bortxak baten ondorioz, eta hasidia zabaltzen abaltzen uh, bortxatzailean uh, bost argazkiak, eta bon, uh, iruizait oso oso impactu edo eragin azkarrikuak gela, eta beste bideobate bai izan zen saretan hola zirkulazioan, uh, uste duz frantzian zela hoi, Em, em, neska gazte batek kontatzen zian egin oso hartzeko bidian gizon batek beti ber gizonak e, ber jaitentzi zola holako hitzak e, neska huniagitu zaion bezala eta egin batez e, telefono elkisian filmatu eta hoi sare sozialetan hedatu eta egun hortaikaintzina e, be gizon hori desagertu zentsen hawo be goizeko bidian eta hola ja bizian kakotzen hartin pakea eta bon, geho egia da behar dela ausardia hanitz, eta hoi pentsatzen dut uh, estela, um, estela denen esku behar da ausardia hoi ukeitia, bena bon, uh, importan da jakitia eragin baiko rak Hori da, ausardia zenta oso problema ere orren ondoan beldurra da, olakotan eh, maztearen kasuan behazkenan egunerokoan beti olako... Beldur bat badelako, den telefonarena zergatik ez. Uh, bon, ez duen uh, olakurik eh, pentsatuko inoiz egiten, benantxare sozialeak ortarako baliagarri zeitenan badira, Gero hori da, bitxe egiten du, beti eh, eh, hainbeste gaur egun denak hortan diren ere, baina eh, bezure aurpegia publiko egiten da osoki, eta eginduzuna, hor duan, bombe hola da, hortan eh? eh, zira, mundu hortan zira, behondorioak hortan dira ere, eh, eta kitio, beraz, ez eh, pasi nuen nahi, ez holakorik egin gehiago, eta pakean egon gozioa. Hoi da, hoi holako <hazitza> erasoak ez tia sekula sumituik izan, eta hor gutienez, Behin, be, nurbaiten buia agertu eta, edo asumitzen du, holakua dela eta fini, eta horretan jarra ikitzen du, edo gogo eta amini bat egin beharko, eta, eta utzi eta hola. E, aminat, bortiz da, mena uste dut milaldiz bortitzago den maztek e, pairatzen diena eginoz. Bo orden hori egan bezala Dear Cat Colors deitzen da, bo Englishez, eh, olako zerbait, akzentu politaikin usaian bezala, eta, bo, be, uskaraz egiten balire egumatez, eta kite, nola deitu berko genuken, baina beste argazkirik ezzuk, ziren eh, nahi, nahi, hori loturik? Benik bainian argazki bat, <laughs> zen eta guai uh, sartze juntatik uh, hartu behitugi kostuma lehenik e, besten urbaiten ahgazki eta ondotik hene argazki bat agertzeko. Ez dakit oa ikuan disko gogorretik elkitzen ahalko ditanez, problema teknikoak dela medio. Baina, baina ahgazki bat, eta gai huni lotuik um, ez da osoki bergaiza, baina hiu da, Meksikoan ego nintzen, Meksiko DF, eh, hiriburuan edo kapitalan, eta han gaiko ez dakit sortzi edo bedatze honetan denez metroan, Uh, hastendia hesiak ezagten, eta hesi hoietaik aintzina, emaztiak baizik eztea egiten ahal. Erran ahedu va, uh, metroko wagon zunbait, emaztentako baizik ezteela gaian, uh, beha justoki holako erasoak uh, ez ditin metroan gutienez uh, agit edo gerta. Eta bainian argazki hoi, boa etzen beste munduko argazkia zen lekiko tarzun bat, beste igabe, bena, uste dut uh, hoie, sare sozialetan edo interneten unnah ikusten ahaldela eta, bon, oso horre argazkia ez da beti estetiko izan beha argazkar izateko, eta horre doidoia ikustia espainiolezi idatzik gaiko-sozietaik aintzina, jebentik aintzi, e, hezi huntaik gibelila eta baizik ez izaten ahal, ber, jakusten da bizi gen, eta berri ze, argazkiak besal haketa funtzio horiek egiten du, eta, eta nunbait hori da Eni importanteen idu izaitan, a, idu dietan. Bai, bai, e, zer ekan nahi duen ez. Kasu, gau etortzen da, Japariak gizon salbaiak ateratzen dira. Beraz, emazteak babestuko ditugu bakotxa be, train batean esartuz. Azkenean, simonika... Ba babestuko ahal bezala, Meksiko ezalako hiri handi batetan, metroa egin eko da lujaldiaena. F, minduko uste dut hiu ugarren hiri handienetai dela, eta karrikak ez diarola babestuk, maleuski. Horxe da uh, kronika krúnika, eraz uh, joan echevarria mil esker eta izanunza? Bai, izkerri kaniztei.